A Lukács írása szerint való Szent Evangélium, 18. fejezet. Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, mondván. Volt egy bíró a városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván. Állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akar rá egy ideig, de azután monda ő magában. Jól lehet Istent, nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szintelen rám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Hát az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltának éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy találé hitet a földön. Némelyeknek pedig kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmiben sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván, így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolállván, még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az őházához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Vivének pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat. De Jézus magához híván őket, mondja. Engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom, négytek! Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. És megkérde őt egy főember mondván, Jó, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Monda pedig néki Jézus, Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis mis tanú ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket halván mondané ki, még egy fogyatkozás van benned, add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz Menyországban, és jár, kövess engem. Azt pedig ezeket halván, igen megszomorodék, mert igen gazdag vala. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, mondta, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van, mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották mondának, ki üdvözülhet tehát? Ő pedig monda, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. És mondta Péter, ímé, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Ő pedig mondanékik. Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, aki sokszorta a többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. És maga melléve vén a tizenkettőt mondanékig, ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a próféták megírtak mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköbdöstetik, és megostorozván megölik őt, és harmadnapon feltámad. Ők pedig ezekből semmit sem értenek, és a beszéd ő előlük elvala rejtve, és nem fogták fel a mondottakat. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vakülvala az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, Tudakozódék, mi dolog az? Megmondnák pedig néki, hogy a názáredbeli Jézus megy el arra. És kiállta mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig elölmentek, dorgálák őt, hogy hallgasson. De ő annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállván parancsolá, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közelért, meg őt, mondván, Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondané ki, láss, a te hítet téged megtartott. És azonnal megjöve annak szeme világa, és követi őt, dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig azt látván, dicsőséget ad az Istennek.